دیز نظر کا مصنف رحمه اللہ توابع ذکر کے توابع ستويلكي چه په marked کلمه باندې کوم اعراب راشې کا اعراب خپي جنېږي فتح فثر ضمه رفع نصب جره نوضي ورپسې کلمېم اعراب به دي تابع دي تاسو وليكيږي دیتا تابعہ لکھا گو رہے مثال بیغر دزا بیان کم نگاو پیتا سپو حشد جا ازایدن و و خالدن و بکرن زایدن بانی سدی دمالن رفض كما بن بكر بن بن رفض خالد بن بن رفضه في مقذزه في مقكي كم اعرابي قدماء ما غيده تتابع و دا تابع داري کید ادول دا غي تعبيره تا دي توابع سودي تلور توابع دي وكلام ده عربيكه اغي متبوع و ايه او دا تابع دي هي اعراب كي الحمد لله ذكر ربي العالمين ما نادى چته د یو شي صفات بیان کی نو اغه کوم شي صفات چې بیانره تر عربي کې موصوف وای سو نو د موصوف چې کمعرابی د صفت بم اغه اعرابی راخوبین نه نه لګنه لکه تاسو مدا سره عالم ده ته تر دې سړي څوک صفات دې نو په عربي کې مرته صفات وای خو دغه ته موصوف وای دا له چا صفات چې بیان کړه نو عربي کې جاءاني رجولون نو بس عالي من باك عالي من رجولون بسي باسواء عالي من زكا صفتو موسوف سي يو إعرابي صفتو موسوف هل بيقين ام بيقين ام بيقين تيدا نعتوه نعتوه او اغ موسوف تمنعوطوه اناعت قد قال دول البابی ویدا نعت شکم ده بیشک ویلی دیخانوان دانو د عقلونو یتبعو للمنعوت دیت تابی داری که دست دا دپارا تابی کی گی دمانعوت منعوت مو پی جندو موسوف اکم شی سپت چی کی فیل اعراب پا اعراب کی پوش ایبی پا اعراب کی تابی داری که اگا مرفوی موسوف یعنی منعوت نو دا سیفت ممسی نعطا دابا مرفوی کاغا مجروری دابا مجروری کاغا منصوبی دابا منصوبی کاغاک فی التعریف و التنکیری دارانگے بطعریف و بتنکیر کی الگا تعریف و تنکیر ستھوئی ما تاوگا اے پا کلام دا عربی کی یو معرفی او بلنا کرائی معرفه معلوم تا تهئ او نه ک نه معلوم ته وي. دکهو ستاته خلکه سړی در تا اواز کوي دته او پی ژدو چې سړیوک دی د سړی نه کره شوه عرب کې ورته راجل وي او چې تا د وا چې عبد الله در ته اواز کوه او دی پژدو نه دا معرفه ده په خبره پوه نه کلام د عربی ک یو معرفه بله نه معرفه مع معلوم <تصفيق> نا کیره معنا نا معلوم نو ده وای وای ذا نعت چ کند نعت مو په جندو صفات تاسو وای کنه وینا توا نو نعت کن صفاتیکا په غمبر صفات پک بیان شي که په خبر په نشه نو نعت صفاته و کنه نعت ورته و ک صفات ورته دا کوم شي صفات ته بیانیږي غته سوئ موصوف یا منعوته په شي نو ده وي ده موسوف او صفت یا نعت او منعوت ده بدي يوغل صرف بسك شريك في العرابي دوين في التعريف والتنكير في التعريف والتنكير كمانعوت معرفين و نعتبم كمانعوت ناكرين و نعتبم كموسوف معرفين و صفت او كموسوف ناكرين و صفت لازم انیږه مارې په اداره کې راځه یا غوا نه کېرا دا اولا معرفه دا اوبه معرفه تاسو او نه کېرا دا د خپل موادع علامات بسي حاضر ته براشي ایجوګه د معرفه د برق په علامات کې خجی مثال بیزنگی که جا از جا از صاحب الامیری زید رالو جا صاحب <متحدث> او مرگل از امیر زیب دی امیر زیب مرگل ایتا ما تگورت زیدون بانی رفت اکنه دا ندا موسوف شو یا منعود شو صاحب ایسا شو نعت شو یا صفت شو نو زیدون شو نو صاحب با که ک صاحبې تیز وای صاحب بو وایو وښه کنا دا چې هغه مرفوده ده بن زید معرفه د کناکره معرفه ده نو صاحب الامیرم معرفه شو ځکه صاحب مرګریته وي چې توس زیدون صاحب زید مرګر نه چې مرګر د چودوی امیر نو معلوم شو چې مرګر د امیر کای شو نګور هغه معرفه وزیدون نو صاحب الامير هم څه شو معرفه شه مزه مناوله معرف شه شو ها څوک په دیوانه نکو توسیر ز معرفه نه پیژن ول ماره المعرفه ته پربزې معرفه كنلا اس درتوي معرفتوي او معرفه بكمكم سيزون سر يشي معرفه كي واعلم هدي ترشد ان عند اهل المعرفه وهي الضمير ثم الاسم العلم وذل اداه ثم الاسم المبهم وما الى احد هذه الاربعه وضیف ففهم المثال و اتبع نحو انا و هندو و الغلام و ذاکا دور پسی و ذاکا عمنا انعامو ده کدا و زاکه نو ها جی ده هزار تو معرفه ذکر کای کوئی معرفت و او علم کو شهودیت الرشتا تاعته هدایت و شي سیلار طرف تا ان الماره پچ بشه ک دا خمسة اشياء، پسو سيزونه دی؟ پنزس سيزونه دی عند اهل المعرفة، پنزد اهل معرفت یعنی پنزد اغی خلقوچا علما دی، بوها دی وحی الدمیر، اول معرفة دمیر دی دمیر دی؟ دمیر دی علاکه دمیر سفه ویتازت ما ویدی؟ دا اراسم توي ضميره اراسم توي چې دلاله کوي به متکلم یا د متکلم یا د مخاطب معنی یا په غایب باندې دلالت کوي دیت ضمير وای متور متکلم معنی دلالت کوم کنه یا مونګ دا زماییدي یا مخاطب باندې دلالت کیدلات منه خودنه اے مخاطب ته تاسو یا غائب هغه اوئی ویشه غره دا زو تاسو هغه دا ټول څه شي د دې لپاره عربی کې الفاظ کنه بی نو اګه ضمیرونه ضمیر دې ته وای چې د یو شي نوم ذکر بلکې او هغه دوسرے ذکر کې لکه ذوسو ځان یادوم چېرې د ما عبد الله او تا یادوم ما عبد الله او هغه عبد الله یادوم نو موږ نو وږستو او کله زسکم ز او تا وره اډوم دې تا دومه ایرو پوשי په ضمير داري مو بيجند چې دلالت کوي متکلم یا مخاطب یا په غایب نو د غزا ماهر سې د معرفه ده ا معرفه بولي نه معرفه ست او معلوم تا د ته چوشوزه ته نه دا نه معلومه زه چې ځان د ذکر کوه معلوم شو کنه یا زو امتا نو معلوم نشه چې غته تلوب غ معلومه راته یا و ماغه نو معلوم دی دمیر ضمير به معلومي ندي تمہ معرفه وي اول به معرفه کو کې صدا چر چر در ته ضمير را لون اب معرفه ته دا یز ده کې کنه هي نه ونغو ثم الاسم العلم ده علم ده د کتاب نوم ده کمرا ده صبر نومونه چې سيزونه دي د او بیا اغلا چه الیفلام پی داخلی زول اداته با کم شو چه الیفلام داخلی دا ممعلومی نا دی معنا خاش شی لکه گو رای زول سوان گنم چه غورفتون الیفلام پی نشتا غورفا نا معلوم کمرہ او چه وان الگورفتون نمارا مسیحی معلوم کمرہ عل سر معلوم شي عل سر شي معلوم خبره غاجي و ذل اداته او بیا اسم مبهم ده اے هغه اسم دي چې مبهم ده معلومه نه ده خو معرفه بي بيام اولي به معرفه ما تو اے او اسم معلوم نئی ناکره بای خو معرفه بشی دو وجد دینا چی دی مخکنو تا اضافتو شی نسبتو شی لکه تازو وقتی ہوئی صاحب الامیر نو صاحب ناکره دا صاحب هر چاہتا ہوئی نم صاحب مرگره تمی تمی با دنیا دی ناکره شو معلوم بکننه دیکھا خوچه کلتا ہوئی صاحب الامیر امیر تا دی نو الامیر کے لفلام دی ام نچه تاور تصاحب مضاف کو نصاحب ممارفشو غل سرچگر ده غلبه سهیده کنی ده وما الى احد حاد الاربع او آغا چی دی سلور و تأوزیف ده غی اضافت شوی نسبت شوی نبیاب اغمسی ممارفبه ففحمل مثالا نو او پیژنه دا مثالونه و او دې تعبې داري وکړه نو لك مثال به څنګه یم انا وهندو سلام علیکم و علیکم السلام جی جوائی خیرت دے جی, خیر دے. خیر دے جی. جی. خیرت دے جی اللہ ہم خود ساتھ ہے جزاکی الحمدللہ خیرت جوائی جی لا جی نای راغلے بس مرگوی پر ستری آو جی لارا سیدلنے نو په اسلام آباد با کجیگی مرگو رو پا سلاتی لی رابطہ نیشوی آو جی آو جی آو جی نه دیر آغلی نجی نجی نجی آمین آمین آمین جزاک اللہ. تسويش جزاك الله <تصفيق> <مزال> وما الى احد هذه الاربع اضيف ففهم المثال واطبعه عليك مثال ان انا وهند والغلام ز ن ز او مثال دلته وهندو هندا دخزيننده نو هند داس شوش علم شو نوندکنه مطلب دیغه ممکن نه شي فوال غلام غلام څه شي شو الف لام په داخله وذو وَذَاكَ وَذَاكَ وَبْنِي تَوَذِكِ وَذَاكَ دِي زوی ته ویلې کې راکمه ده زویتا و معلوم دی؟ نه هر زه کې چې زوی نغته کوي تاسې کوم یو مراد چې ته وې ای بندا څخه کارو معلوم ده پکې کوم ای بند ده چې معلوم نه ده ورې ای بني دانیک اخیر کې زمیر ده نشه نو یاد متقلم ته اضافه ته شنو د دی وځنه معرفه شو په بنه کې راوا مبهمو اسم مبهمو ای بني معرفه شو عامنا انعامو دعا نا؟ طولو تا اللہ سو کی کنه الله نه دعا کوم چې مونږ طول ته الله سوکې انعام عام کی په مونږ باندې انعامات کی څوک باندې پويشم نو ور څالو ور مثالونه اندر تذکر کړه انا مثال د ضمیرو هندو مثال د علمو الغلام مثال د ذوالاداته او, أو ابن ولامسو د اسم م م وحمو چې اضافت څه بشوي معرفه یا ای زمیر ته اضافه توشي یا ای الف لام ولته اضافه توشي یا ای علم ته اضافه توشي صوت م دی باندې خوښه ایتو پوشید بگنی با معلی <سؤال> باوکا نکیره انا نکیره تو، اوس نکیره و آورا نکیره ستاورا <سؤال> <سؤال> تمشیر پاتشکا چیلی گولتا دا نکیره دا کمان النكره معرفي باندې پوي شوي اوس نكره درته بياني بس چې معرفه ني نو نګري نو وان ترسمن شائعا کچرت تا او کتو یو اسم شائعن خور اي خور مطلب څه خور ور خاص نه ده څه پورې باندې ترسمن شائعن کتاوت ته یو اسم خور ور okay جنس کې دا هر یوشیده بار خپل جنسی کنه ما توه لکه طالب طالب یو اسم ده طالبان او یو جنس ده جنس مطلب دادے چی. یو مثلا. اس دا د چې یو ډول د طالبان مسله ها دا طالب لفظ طالب لفظ چې دی دا دته وي کده ته شایع نی خورور ده هر چاہتا تالیب ہو جی تالیب ای جنسی ہی شایع ده یادی ابن نو زوی تغتل زامنی ہے دا یادی اوی رجلون سڑے نو چو چرتا سڑے یغتسوے لکن رجلوے لکن یادی اوی دیوال پختو که نا دیوال دیوال دیوال نار دیوال سر شائع دے فی ولم یعین واحداً بے نفسی فی نفسی دے ستاکر بے نفسی دے فی لا یختص بے واحداً فی نفسی خاز کی گی ندیو هدا نفس نفسکی یعنی په ارسیما مطلب دا د اسم چزان تواخله کنه لکه طالب واخله نو دا یو پورې نه خاص کیږي چې تو به طالب چې رد طالب ته دین اورته نو نو چې دا سي اسم دې وکړه ته چې شایع خورور ده د یو قص پورې خاص نه ده د څه کلبو کې فهو نو دا بسوي دا بنا کې روي خوښوي کتاه جاتا پوسو چې نه کېرسته وای جواب بسې اغه اسم چفور ور وی او چاپور خاص نوی و مهما تريدي تقريب حديه لفهم المبتدي او کلاچ ان عرب ته و مهما تريدي معنی ان عرب ته کته اراده ولري کستادا اراده وي حد حديه چې د نږدې تعریف د اسم لفهم المبتدي <سؤال> ده پارا ده فهم د ابتدائی طالب اے د در وای ک تخو مدار ته تعریف کو خو کته وای چې زپد نوې طالب کوئی کم چا غاړو ثنه خبر نی لک تاسو نو بیا بس چلکه نو هغه ته داسې وای فکل ما ل الف واللام يصلح يصلحهم سہی کی یصلحهم سہی کی اے کته وځ په تاله پويو مو ډېر تنگوم نه متا نو نا کېراسته وای چې الف لام په داخله دیش د دې صلاحيت لري چې په داخل شې دا نا کېرا بهس وزید نو نا اولید پا دیا الیفلام نیسی داخلی دار بان الیفلام نیسی راتنی طالبون نکی رادا اولید الیفلام پی راتنیشی جا اب طالبو اب طالبو پا کم شیچی الیفلام راتنیشی نو بز دابی سی قطانا چا دا پوزکو نکی رسط فكل ما لالف واللام انكم يوم اسم چه دالف نام د پاره اس لوحو صلاحيت لري كالفرس والغلام لك فرس وغلام فرس استوي غلام غلام تو نو پدې الفلام رات دي څنګه الفرس الغلام نو فرسونم او غلامونم زکه نکه را ده او څنګه غنتا څو چیر ها نن نه شو اصول چیر نه پاتې دي ټول 150 الکا توابعوك، سو خبر ایدر لبیان که؟ یو توابع سلورك انا، دباک سرف یو بیان کو؟ صفت، نعم او صفات ایدر لبیان کو؟ اوه ایدر لبیان کو، او باقی که، او باقی که معرپیخ، او بیان خبر ایدر لبیان کو، او بیان کو ذکر که؟ اوه او بلشه ذکر عطف الک عطف بلورات کدیتا یمات وګوري اڅم نو اصطح تاوکو داسی تا عطفت نو دا عطفت عطفو لیوی توسوی جا انی زیدن و عمرن ما ترالو زید و رالو زید دا عمرم رالو کرنی نو عمر دا حکم دیم مخی سرسکو ور تاو دیکو لکسنگ زید راگل دا عمرم جا نو ندا <تصفيق> حکم دی په مخه ورتاو کو کدی تعطفو صحیح نو کوم شې چې په بل ور عطف شي دی تع دی تاسو یې معتوف وای لکه جاءنی زید وعمر وصدا عمر ورتاو شو د زید نو دی عمر تویل کیږي معتوف او زیدون تویل کیږي معتوف علیه په هغه باندې ورتاو شو کنه دا پوښته کې به د العطف. عطف مې لاند ته ويره تاول ته عطف نسق او عطف بيان د خبري پر دی. غبي صقي پپتا بوي نشي او عطف د اسم علي عطف بيان وي او هذا وَإِنَّ الْعَتْفَ اَيْضًا تَابِعُو هَذَا مانا دارا در مخ کی خبری آده وَإِنَّ الْعَتْفَ بِشَكَ عَتَفْ شِكَمْ دَي اَيْضًا تَابِعُ دَامْ يَو تَابِعْ مو پی جاندو کنا چه در مخ کی تابی داری حروفهو عشرتن یا سامعو دذی حروف لس دی اے اوریدن کیا تجي وكن ما ببل ورتاوي يعني ده اغي كلمي جه كم حكم ده اده نیم ده نو دابا پسو شرو ورتاوي ته توچين ده بارے له حروف تي څه ده بارے حروف ني ال واو ده الګه واو مثال بسنګي وايا توس وجا ان نتا متورا جاني زيدن وعمر عمرن معطوفتی او زیدن معطوفون لیهی دی تا دا دی عطفو یعنی دا دویم دی پا اول بانی ورطاو کو پا حکم کې پا واسطی دی دا واؤ حرف عطفتی واؤ سنجی دی دا د دو وجه دا دویم پاول وجه دا غی کم یراد یا با ثم اماته فا اقبره سیشو لگا توزوی جانی زیدن فعمرن بل ثمه ده تا دکه ثمه او اما و بل ثمه لکه توسوه اه جانی زیدون ثمه امرون نا دا ثمه سشششو ده عطف ده بل ده او بل سششده د او مثال به څنګه جاءني او عمر ماته یا زید رالو یا عمر رالو دړیو اراده کنه ده ها جی بل اما دي مثال به څنګه فشد الوثاق فإما مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً دا بیا مقرر رازيخا لكما تو بري. تو اسمه مثلا صل منزك اما الصبح واما العصر هذه اداب الرازي يامهذما زيغه يا ده صحابه من الصبح عصا ضروري يرابط مرقصين جديد بل ما جاء محمد بل جاء امين ما جاء محمد نظر ماجا ام محمدون ملجا امينو خبرونه بوږه کنه بوږه غي دغه تفصیل خو زه صرف اجمالاً دا کتاب تاسو ته بل ده لكن تو سوی لا احب زيداً لكن عمرًا ها زو زيد نخوخون أو عمر مخوخ نرى التزايدانو التعمران يويرابي دهدوار خجم بل حتى ده حتى نعم عطف دفاع الرجل لك دوسو يموت الناس حتى الأنبياء خلق وفات کېږي تر دې چې انبيیا نو الناس انبيیا او بیا راګنل ورپسې سي لا, لا. <لا> ورپسې لا جاء زيد لا عمرو زيدن عمرو يا وي راګنل دمعطوف او دمعطوف عليه يا ورابي اذا تصوين للموصوف صفه تامبوت نعتيه يا ورابي لما تطب مطب له يا ورابي ام بل امد نعطف الضبار الرازي ايش هو وان ادري اقريب أم يا بعيد توري ورابي كلمه قريب وبعيد هون تحت ذال قواعد يعني نتجوز قران كبشكج دي قريبه او بعيدا لك بعن قواعدها بدل قبطول معشر وباعهم في النحو اقصر من شبل فيجب خلق قراءات داعي كاي وقواعد النحو نطوچم نيخه فجد هذا نكوشش كتنل تبعل المحاصيل فجد هو شش كتنل جاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد مثالا يوصل الضم جاء زيد ومحمد ده مثال للواو زيد ومحمد يا يرابد كندة ذكدا معطوفا ودماتوف عليه يا يرابي وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد قرأت زيد مرفوع ومحمد مرفوع هذا رف مثال ساقایتو عمران و سعیدان دادا نصب مسائل لی و بمی اسکولی من سمد دلوغ انتیوبونا سمج ما انقلید لگیوبو دادا سم مسائل لی چه دوار منسوب دی دمجرور مسائل بسن گئی و قول خالد و سدد او قول خالد و عامر برابر قول لی نو خالد و عامر <سؤال>, يو ما توفق ما توفق ليه سي يوم اعرابيوي ما توفق ما توفق ليه يوي ولم يتوب ويستقم يلقى ومن يتوب ويستقم بالمثال الدردزه خير كذا عطف من يتوب توب چې توبه او باسي او په سویلاره رواني یلقى رشد دبه ملاوشه د هدایت سره اوس ګور حدیثه کې یا توبه مجزوم د په اخر نو یستقيمم په اخر کې مجزوم در دوړ یا رب پښه کا پینې شوي ها نه پویږی په لري کا نه توبنه شکرنو باسي چې ته به پویږی دا مونګه نن خبره د څه شروع کړیوه ته توابع شروع کړو سومو بګوي د توابع موي دریم بیا وایږه څه شي ده تاکید پوسه کې غره نومره خلاصه ځنه ځین درا لګم خلاصه د توابع دا ده چې دا تابې بده متوبو به اعراب کسي تابیداری بکای با نو ته یو اعراب به محمد رسول الله صلی